Гає по Єгипетській території. Ясне діло, єптяни не вельми полюбляють величати свою пустелю львівською. От вони й вирішили пустелю на східному березі Нілу називати Східною, а ту, що простягається на заході, відповідно, Західне. Нині територія на схід від найдовшої річки світу покремся на густою свідкою доріг і поцяткована безліччю невеликих поселень, через що вже давно не вважається пустел. Назва Східна за нею не закріпилася. На захід від Нілу навпаки простяглася реальна пустка з мертвими скелями, похмурими проваллями і хвилеподібними дюнами. Тут назва Західна пустеля – є більш, ніж доречною. Ось так, наперекір здоровому глузду, Східна Сахара стала називатися Західною. Чимала частина цієї території не просто безлюдна, а повністю позбавлена засобів для життя. Єдиними місцями, придатними для існування людей, є п'ять оаз, віддалених одна від одної на сотні кілометрів. Острівці Зелені мають назви у порядку віддаленості від Нілу – Альхарга, Дахла, Фарафра, Бахарія та Сіва. Перші чотири заселені нащадками кочівників-бедуїнів. В останній Сіві, що знаходиться аж під кордонами з Лівією, живуть Мозамбіти. Гонорове берберське плем'я, котре навіть у XXI столітті спромоглося зберегти неторканними власні традиції та звичаї. Загалом я пробув у Єгипті 35 днів, із яких лише 10 пішли на відвіданих храмів. Решту часу провів у західній пустелі, об'їхавши оази. Ані трохи не пожалкував. Сахара ховає в своєму лоні надзвичайні місця. Я дізнався про загадкові кредяні скульптури білої пустелі, Бачив нашпиговану понурими конусоподібними пагорбами чорну пустелю, гуляв у пальмових гаях, які захищають оази від все поглинаючого піску, відвідав криштелево-чисті озера Сіви і навіть забирався глиб великого піщаного моря, найбільшого скупчення піску на планеті Земля, таємниця походження, якого донині не розкрив. У це важко повірити, проте жодна інша природна зона, навіть тропічні ліси, не може похвалитися більшою різноманітністю природних ландшафтів. Найбільше запам'яталася курйозна пригода, що трапилася на межі білої та чорної пустель. Біла пустеля в суціль укрита кремово-білим шаром крейди. На цьому білому килимі Розташувалося скупчення кредяних і вапнякових формацій, що нагадують не то печерні сталагміти, не то фігури фантастичних істот, котрі з невідомих причин затверділи і зрослися із землею. Якби не побував там, то ні за що не повірив би, що такі пейзажі існують на планеті Земля. Вчені досі сперечаються з приводу того, як сформувалися фігури Білої пустелі? Одні доводять, що крейда була там спокону віку, а загадкові формації утворилися завдяки частим піщаним бурям, які видували найбільш крихкі шари крейди. Інші стверджують, що плато на північ від оази Фарафра це рештки древнього моря, оскільки крейдяні скелі нібито схожі на дно океану. Поряд із білою пустелею знаходиться її антипод чорна пустеля. У білій, куди не глянь, погляд натикається лише на біле, де-не-де між кридяними колосами пробиваються калюжі жовтого піску. У чорній все навпаки. Земля до обрію всі над дрібним чорним камінням. Місцями камені формують конусоподібні пагорби, що надають краєвиду лячно сюрреалістичного відтінку. Німець, із яким ми заприятелювали у Фарафрі і мандрували разом до Бахарії, порівняв цю пустелю з Мордором, описаним у трилогії Володар Перснів. Увечері 18 січня, на третій день перебування у пустелі, ми їхали на північ до Ази Бахарія. Було настроє. Я, німець, і бедуїн водій. Час пізній. Сутінки помало обволікали небо сірістю, втомлений багатоденним перебуванням пустелі, як уняв, аж раптом очуняв від того, що водію раз загальмував. Вискнули гальма, порснула з-під коліс курєва, а я, не встигши зреагувати, ледь не гепнувся макітрою об лобове скло машини. «Що за жарти?» – репетую нараба, на але тут таки стуляю писок, оскільки бачу перед капотом те, чого не мав би бачити взагалі. У запиленому світлі фар переминалися з лапки на лапку декілька пухнастих качення. І це в самому серці Сахари, за сотню кілометрів від найближчого житла, бедуїн Патерочі, Німець зробив те ж саме. Ми перезирнулися, щоб переконатися, що бачимо одне й теж. Зрештою вибралися із джипу і переловили каченят. Не лишати ж їх на розтерзання соня. Закинули птицю в багажник і рушили далі. Темніло. На конуси світла, що витикалось над бампером, насідала пітьма. Несподівано шофер знову загальмував. Так само стрімко, як і минулого разу. Цього разу я не лаявся. Ми завмерли і, витягнувши шиї, витріщались на поганючу дорогу. На потрісканому асфальті тісною купкою.